مسلمين من المسلمين بدعوتها إن رحمة الله سبحانه وتعالى. في سورة حديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن. Masalul Ujrujja Rihuha Qayyid Wa Qaamuha Qayyid Wa Masalul Mu'min Adzidha Yata'ul Qur'an Kamasalul Tamra La Rihalaha Wa Qaamuha Qudruh ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح Waqamuhamud, atau seperti yang dikatakan dalam hadis sahih, muttaqun عليه. Dari pada Musa al-Ashari, wassalamu alaikum. Katakanlah Nabi Sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, perkumpulan orang yang beriman yang selalu baca Quran. Sama lah seperti buah Al-Utrujah Utrujah ni Lemon Buah limau Buah limau ni Nabi kata Limau ni Bau dia pun syok Makan sedap Aizat Tuhan kita kita kalau pakai perfume <tuh -tuh. Oh suka lemon Ambuat lah Bau lemon, tak semua orang suka. Tapi kalau lemon semua orang suka. Sebauh dia tu, bau anut rujukan ni, bau buah lemon ni dia rihu hatiin. Nabi kata bau dia bau desdal. Waktu anuh hatiin makan punlah. Orang yang beriman diumpamakan orang yang beriman yang selalu baca Quran setiap malam subuh baca Quran setiap lagi selepas Asar baca Quran setiap nak tidur baca Quran orang mukmin yang selalu baca Quran ni Nabi kata dia ni umpama buah limau bau busuk makan busuk Nabi kata lagi dia kata wahai mukmin الذي لا يقرأ القرآن gamat bin samrah la rihalaha wa qamaha perumpamaan orang mukmin yang tak baca Quran dia orang Islam dia orang yang beriman tapi tak baca Quran habis 24 jam sehari sedap sedar tak baca pun hari ini habis seminggu ingat-ingat balik tak baca pun dalam seminggu ni Quran perumpamaan orang mukmin mukmin tu bagaikan Perumpamaan orang mu'min tapi tak bajin baca quran Dia ni kamasalil tamra. Macam buah tamar. Macam buah kurma. Nabi kata. Buah kurma ni la riha laha. Bau tak ada. Ada jemput beli kurma wangi. Beraih <gay> ada beraih wangi. Kurma tak ada. Dia ada butuh aja. Ya? Tak ada wangi apa. La riha laha. Tidak ada bau wangi pada dia. Wak tu'amu harah Tapi makan sudah tapi orang yang beriman yang tak tajid baca Quran tang dia orang yang beriman tu makan sedap okey <tip> tapi tak ada wangi apa? bersebab orang yang beriman tapi tak baca Quran Nabi kata wa mathal munafiq alladhi yaqra'u alquran mathal ar-rayhana aromanya طيب dan pahamnya mur Nabi kata perumpamaan apa hukum orang munafik macam orang Islam tapi munafik mulut cakap Islam tapi tak mengamalkan Islam maka perumpamaan orang munafik tapi rajin baca Quran tidak ada kejahat tapi Quran rajin baca lebih jahat maka perumpamaan orang munafik yang selalu baca Quran mata dur Nabi kata dia macam minyak esen minyak wangi Rihuha fayit bau wangi Masa apa? Masa baca Quran Maka dia ni umpama orang yang berbau wangi Tapi wata'muha murud Tapi kalau makan fayit Masa apa? Masa yang munafik Tak boleh makan, orang munafik ni leceh Tapi bagaimana dia ada paja yang baca Quran Anda kenal Quran dia pih dia cuma tak suka kelas mengaji saja, kelas ayamu agama saya tak suka, dia suka hidup pebutir suara, hidup buat lagu, bagi setar, dia suka lalu-lalu, halakah nak mengaji, nak dengar cerita pasal Quran, pasal hadis, nak cerita, tafsir, cerita feka, pasal tafsir, nak cerita pasal fakta apa-apa, dia tak minat. dia, dia minat <tuh> pebutir suara dou mubtih sama waktu mula ikhumul muflihun tu sama al muflih au wa syara tu qul ya semua itu dia ginalah bukan tak boleh babih pakai tu sebab nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa rihu fa'id paw waid dan pahamha murr fa itu takde makan pun dia leh sebab pasal munah yang keempat Nabi kata, wara mel Munasik, yang tidak mengucapkan Al-Quran, seperti contoh, tidaklah riqun dan pemukamur. Kemudian yang telah berkumpulan, yang Munasik, sudahlah dia Munasik, tidak mengucapkan Al-Quran. Al-Quran adalah wajah. Sudahlah Al-Quran pun tak munafik, pun tak kamakan pada al-halzalah dia ni macam buah labu saya kata al hanzalah ni buah labu labu gondong dia panggil al hanzalah laisalah arih bahwa khathabun dadah wa ta'muha murr al-makkaum baik hadis sahih mustafa kun alai sepakat semua ulama hadis mengatakan itu hadis sahih Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian Daripada hadis itu dapat kita ambil satu kesimpulan Dapat kita ambil satu pengajaran Dapad, ya? Jadilah orang Islam yang beriman yang selalu baca Quran Itu aja, Simple Kita bagi diri kita ini jadi orang Islam Islam yang beriman Orang Islam yang beriman yang selalu baca Quran Jangan terlepas 24 jam satu hari Melainkan ada ayat Quran yang kita baca di dalam sebuah hadis lain diriwayatkan Ibnu Aisyah radhiyallahu anha Kata Aisyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allazi yaqra'u al-Qur'ana wa huwa mahir bi ma'a safarati al-kiramil barah Wallazi yaqra'u al-Qur'ana wa yatada'ta fi wa huwa alayhi sha'qul Lahu ajran, atau kama telah hadis sahih, mufthakun عليه. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi kata, orang yang selalu baca Quran, wkuwah mahir bi, dan dia seorang yang mahir dengannya. Mahir tu bahasa, Arab. mahir, Arab pun kata mahir, cakap. Perumpamaan satu orang yang selalu baca Quran dan dia ni wahyu mahir lebih dia mahir dengan Quran. ni. ta baratil kiramin Nabi kata dia sentiasa bersama dengan para malaikat Allah yang mulia-mulia yang albarar yang selalu berbakti buat baik kepada Allah. Nabi kata. Nabi kata orang oh, yang beriman, dia selalu baca Qur'an dan selalu baca Qur'an sampai dia jadi mahir baca Qur'an. Dia bismillah pun kita tengah ni pasang jenak apa yang habis. Sedap. Saya duduk pergi mengajak masjid jelutong Malam esok insyaAllah. Panyak umur. Tak ada halangan. Masjid jelutong Imam dia balik. Budak terengganu. Apas Qur'an. Obat sedar. Obarcoh dia baca style. Style kajutnya. Bukan style. Baca Sa'udi. Itu satu style. Sa'udi ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu satu style. Itu pun sedap. Itu Yang berakhir habis. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi <laughs> kita pun dengar lagu menjawah sungut. Itu bacaan Quran Arab. Tak salah Nabi pun kata Nabi kata ikra'ul Quran biluhul Arabi. Nabi kata baca Quran dengan dengan luhun dengan lidah Arab. Arab Arabul bacaan itu bacaan dia imanlah. Imanlah bacaan dia. Imalah lah ni, kamu cuci, kamu tadi memang macam, dia bunyi. dia bunyi. dia belai tu. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, alhamdulillah, Imalah. alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, ada dia yang ke imam kata sini jolonto ni baca ada baca apa tajwid sebutan jelas tak ada nak bunyi-bunyi sengau-sengau harap ni tak ada dia solih bacaannya. Sama kali saya dengar dia baca dulu oh jaga tadi bau betullah ni. Hmm? Ogo oh, yang baca Quran Nabi kata yaqra'ul Quran wa huwa dan dia mahir baca Quran orang oh, macam ni Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ma'a al-khiraam malaikat yang khiraam yang mulia-mulia malaikat yang berbakti kepada Allah bersama dia betul kelebihan baca Quran dan mahir baca Quran malaikat menolong dia wallazi yaqra'ul qur'ana wa yatafa'al Nabi kata dan orang yang membaca Quran dan bacaannya itu yatafa'al Bunyi tu pun tuan-tuan boleh agak dah maksud dia Allah. Maksudnya baca dia tu terketak-ketak. Ya tata'ta ni maksudnya baca tersalah-salah baca-baca salah godang, balik baca salah dia tak lancar. Arab kata wayata'ta. Nabi kata perumpamaan orang yang membaca Quran wayata'ta ini dan dia baca ni tersangkut, tak mau nak lancar. Wa wa alaihi dan dia ni menjadi satu masyarakat menjadi satu payah bila dia baca Quran di kitab ni pun tension sama dia baca kita dengar ni kita ni pun tension Kalau orang ada nombornya memang mati patah ni nombornya kalau orang yang sedih ada ada ada ada sikit-sikit nombornya ni dia dengar syih ni baca pulak alih Alhamdulillah -hamd, Al alhamdulillahi la bagi bunyi ha tu sampai jadi kha dia jadi lucu nabi kata abang dia baca quran wah alaihi sha'r dan dia ni bila baca ni nampak masyarakat nampak susah nampak macam nak perut menyamuk bila nak baca quran ni <Sess> lahu ajra, nabi kata baginya dua pahala oleh jadi abang Baca Quran Kalau bacaan yang mahir, bacaan dia sedap, bacaan dia elok, malaikat al-kiram al-barra, malaikat yang mulia-mulia yang sentiasa berbakti kepada Allah, mengedok sekali dengan dia. Tapi kalau dia baca Quran wahya tadad ta baca dengan macam, wahua alaihi syaq. Dan kalau susah dia nak baca, tapi dia dia baca juga laho ajran nabi kata dua pahala Tuhan bagi kepada dia pahala baca dengan pahala gagah nak baca tu walaupun susah dua pahala diberi kepada dia hadis itu hadis sahih muttafaqun alaih sebab ulama mengatakan itu hadis sahih muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian dan sub hadis laizuya ibni mas'ud r.a. Ketibaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man kira hurufan min kitab Allah, fala husna. Walhusna tu b'ashri amfaliha. La akuul aif la min hurufan, ban aif hurufan, walamu hurufan, walimu hurufan. Alkamafan abis cerwai Imam Al Jurnidi. Nabi saw bersabda, Nabi kata sapa baca Quran, walau satu huruf, falahu hasanah. Satu huruf, satu pahala, Nabi kata. Tapi Nabi kata walhasanah itu bihasri antalihah. Tapi yang dikatakan satu huruf itu satu hasanah, satu hasanah itu bihasri antalihah. Pulu pada. Nabi habaq banyak tu dah bagai Nabi kata la aqul alif lam mim huruf Nabi kata aku tidak maksudkan yang dikatakan satu huruf itu alif lam mim satu huruf bukan Nabi kata tetapi Alif harfun Alif itu kira satu huruf Sepuluh pahala Lam itu harfun Itu satu pahala Dan min itu harfun Min itu satu huruf Maka satu pahala Maka alif Lam, min Tiga asana Bersamaan dengan Tiga puluh pahala Apa orang itu tadi? Baru baca alif Lam, min Tiga puluh Begitu sekali tawaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu yang diberitahu kepada kita oleh Nabi SAW, alaihi wasallam. Kita baca Al-Quran pada Nabi. Ha, itu maknanya. Taubat jawabnya. Taubat jawabnya. Demikianlah ketinggalan yang kita dalam buat kebaikan berbanding dengan para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in.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 فجعل التدلو وجعل فرشه ينفر منها فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك السحينة تنزل للقرآن أو كما قال الحديث صحيح متفق عليه Daripada Al-Baraq bin Ali R.A. Kata dia satu sahabat Nabi Pada satu hari baca surah Al-Kahfi Sahabat Nabi Duk-duk rumah dia Dibaca surah Al-Kahfi Wa'indahu farasun marbuq Bi syarpanain Sebelah dia ada faras Ada satu kuda Yang marbu, Yang terikat Dengan syarpanain Dengan dua utas tadi dia macam Al-Quran surah Al-Kahri sebelah dia kuda duduk tambat dengan dua tani begitu fata'asyadhu sahaba, tengah dia baca surah al itu? tiba-tiba nampak sahab nampak awan ke arah dia begitu ke arah dia dengan kuda dia faja'ala tadlu wa ja'ala farsuhu yanfiru minha Awan tu daripada atas langit turun mai turun mai turun mai Mendekati kuda dia Sampai kuda dia ni nak lari Dengan awan tu, tu turun mai Kuda ni na nak lari pada nak asbah, dia tengok benda tu. Sampai pagi esok, apabila pagi, apabila subuh atal Nabi sallallahu alaihi wa sallam tapi nabi sallallahu alaihi wa sallam ni sahabat ia duk baca Qur'an di surah Al-Kahfi ni bila Mei waktu pagi dia di nabi sallallahu alaihi wa sallam fadzakar laku zadik diceritakan nabi jadi ya Rasulullah semalam saya duk baca surah Al-Kahfi kuda saya ditambah sebelah saya tiba-tiba satu arwah putih suruh mai, kuda saya nak ada lompat ke jenak lari apa benda alia ya rasulullah yang jadi ke saya semalam ni apa benda yang sanad عليه nabi kata tilka sakinah tanazzal lil qur'an nabi kata itulah as sakinah ulama hadis bagi dua tafsiran as sakinah satu dia kata ketenangan allah nak turun mai kepada orang yang baca maka bahawa pada angin dia tengok satu benda pelik mai dia nak cari tapi ketenangan guna mai kah satu tafsiran. Satu tafsiran dia kata as-sakinah itu maksud dia al malaikah. Nabi kata itulah malaikat yang turun malaikat ini tanazzala lil Quran. Dia turun main kerana nak dengar hang baca Quran. Mereka turun mak. Hadis itu hadis sahih muttafaq alay. sepakat semua ulama mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abdullah bin Amru bin al aas radhiyallahu anhu kata Adi Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alihi wa al yuqalu disahibil Quran irqa lartak wa raktil karena kun tak lartil sin dunia fa inna manzilatak anda ahli ayat yang tajam atau kemasal hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Adzim Nizam dari bapa Abdullah bin Amru bin Al-Aas radhiyallahu anhu maka tadi Nabi saw bersabda Nabi ada istoni di hari akhirat istoni Yukur di sahaja Quran kepada orang yang semasa hidup di atas dunia dia selalu baca Quran dia ni nak masuk syurga lebih kepada waktu dia nak lakukan masuk syurga itu dikatakan kepada kepadanya ikhraf warthak warthil Malaikat kata kepada orang yang masa hidup atas dunia dia selalu baca Qur'an. Esok ni, selangkah lagi nak masuk syurga, malaikat mereka, mereka kata dekat dia. Malaikat kata ikhra. Malaikat kata baca Qur'an yang harus baca dulu. Wartaq. Malaikat kata dekat dia, darjahan akan diangkat dalam syurga. Sat lagi. Ni, pasal dia one step. Dari satu step, dari satu langkah nak masuk syurga. Malaikat kata dekat dia. Kau terus baca Quran ni Walaupun dah ada di sini Dua ada di, di Berandalan dengan syurga Satu takut lagi nak masukkan syurga Baca Quran Mereka kata dengan dia Wataq Saat lagi Dan tiapkan akan diangkat Dengan syurga tadi Wataqin Dan terus baca Quran dengan takdir Macam mana kamu pun tak turatil Di dunia sebagaimana dalam dunia dulu kamu du baca Quran dengan takdir Baca tadi Mereka kata dengan dia Fakir naman, fakir naman zilacak. Ainda akhirin ayat tak ramai. Nabi katakan kerana sesungguhnya kedudukan dia di dalam syurga itu bergantung kepada akhir ayat yang dibaca semasa dia terdunia. Ulama hadis menguraikan maksudnya. Maksud yang kata kedudukan dia di dalam syurga, daripada dia di syurga, ini banyak tingkat. Itu maksudnya. Nah, duduk tingkat mana? tingkat satu kan tingkat paling atas kat kalau orang buat kondominium hari ni tengkat paling atas ni dia panggil penthouse kalau eh? di Penang penthouse 2.5 juta kat atas eh? kalau rumah flat, harga sejarah tak nak sebab sebab dia nak huay kaji naik tangga tapi untuk kondominium mewah tingkat 1, 2, 3, 4, 5 ni dia enjoy daripada serendah harga Rp700,000 satu unit, rumah 4 bilik Rp700,000 penthouse atas sekali Rp2.5 juta ke atas bergantung kepada profesionaliti dia bagi rupanya syurga ni dia tak ikut cara rumah dia dia ikut cara kondominium lagi tinggi lagi tinggi kedudukan dia lagi mahal harga dia di sisi Allah kecepatan Allah kecepatan maka kedudukan manusia yang masih di dunia selalu membaca Qur'an bila dia nak masuk syurga syurga, syurga Malaikat May kata dengan dia ikhra teruskan baca Qur'an wal tak saat ini tak, akan diangkat oleh Allah wal dan tampilkan bacaan kamu kamu tak teraktir hidulnya maka mana di dunia kalau baca Qur'an dengan takdir yang baca maka itu fa'inna manzilatak kerana sesuatu yang manzilat ataupun kedudukan yang dalam mensyur tadi hingga akhir ayat bergantung kepada akhir ayat takra yang belajar dia dunia dulu ulama hadis kata apa maksud kata akhir ayat yang baca itu ialah masa dia di akhir dunia dulu dia baca hadis kata adik kalau dia tiap-tiap turun khatam sekali Qur'an, tiap-tiap turun khatam sekali Qur'an, tiap-tiap turun khatam sekali, sekali. Maknanya dia baca sampai akhir, sampai habis 30 juzuk Kedudukan paling tinggi di syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lima hadis kita baca Jadi tujuan baca lima hadis ni tu tuan Pasal ayat nak bacaan mana ni Jadi itu sebuah lima hadis panjang Itu satu Yang kedua pasal apa? Pasal puasa nak main tak pari ya? Tahun ini rindah sepuluh bulan, tak sampai dua bulan ramadan. Ramadhan mai banyak akan baca Quran, banyak akan baca Quran. Sudahlah bulan biasa kita kurang baca, bulan besar pun kita tak baca, alangkah ruginya kita. Nabi kita Rasul Muhammad saw. Selepas semua satu lelaki, dah kalah hari ramadan, ramadan mai kah dia? Dia melainkan ramadan satu bulan. Berakhir ramadan, pada bulan berakhir ramadan dosa dia tadi anugerahkan Allah subhanahu wa taala. Nabi kata. -kata. Jadi jangan kita jadi orang yang dicelakakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana kita tak memanfaatkan Ramadan yang ramai. Tak apa-apa lagi. Mudah-mudahan subuh ini membawa kekuatan kepada kita untuk beramal lebih baik di bulan Ramadan yang akan datang insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan juzuk yang keempat. Nurul Ihsan juzuk yang keempat muka surat 153. Buka surat 153. Bawah sana tuan, kita masih lagi berada di dalam tafsir surah al-Waqi'ah. Kita masih lagi di dalam tafsir surah al-Waqi'ah, ujung ayatnya. Bawah sana, اَعْلَمُ بِالْلاَهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّادِمْ فَلَا اُقْسِمُ بِمَا وَاقِعِ النُّجُومِ ayatnya maksudnya maka aku bersumpah dengan segala tempat jatuh bintang bagi orangnya Saudara. Allah Subhanahu wa taala pada ayat 75 surah al-waqiah ini, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan tempat jatuh bintang. Tak rawalah ada-ada semua dia ada orbit dia dia ada track dia track tempat jalanan dia. Baru-baru pagi -baru lepas kita dapat gerahan rem. Matahari. Gerhana matahari ini berlaku pasai apa tu kan? Pasai tiga planet besar duduk seketika, duduk seketika. Kita planet bumi Tengah bulan Atas sana matahari. Jadi bumi nak tengok matahari Tak kok pasai apa? Pasai bulan kita ubal ni di tengah Maka berlaku gerhana matahari. Semua ini ada berjalan pada laluan dia yang ditentukan Allah SWT. Pasal apa Tuhan Tuhan? Bila meraih kita disuruh semayah. Pasal apa? Selain daripada dia tanda kebesaran Allah. Selain daripada itu kerana gerhana ini adalah saat yang sangat kritikal. Pada saat itu kalau nak kiamat boleh kiamat bila-bila masuk. Pasal apa? Pasal objek, pasal, pasal, pasal planet besar ini duduk satu lain kalau di Pulau Pinang dia balik rekapi bukit mendera dia selisih tu dia. dia selisih tu kalau berlaku dia ni mulai terang dia ni lupa lambat dia tak selisih di tempat tengah tu dia pergi jumpa dia depan tu boleh puncak ke kereta rekapi yang tu maksudnya apa? maksudnya terak dia sudah balik Terus dari sepatutnya timing masa itu dia suruh, dia duduk naik Dia timing masa di tengah itu dua, dua, dua, dua di tengah itu Kalau timing ini ada jadi apa-apa Timing ni ada jadi apa-apa Dia ini laju sangat, dia ni perang sangat, berapa dia ditampai, dia itu tak ada hari, dia itu macam Kau nak masuk, pergi jermak, betul? Boleh tak kira? Jadi yang halnya dengan planet yang Tuhan bila dia main untuk setentang jadi gerhanah itu, kita kena semayang. Syukur kepada Allah. Apa-apa? Pasal Sebab Pasal dia tak diril. Dia tak tergerinjak daripada ril. Sehingga berlaku pelanggaran Semayang dalam tempoh gerhanah itu semayang. Dia semayang, dia komplet. Dia semayang, satu raka'an juga ada dua kali raka'an. Satu raka'an dua kali raka'an. Takbir -lah, Allahu akbar Allah, macam biasa istiqamah kemudian baca Fatihah kemudian baca surah kalau nabi rakaat pertama dia baca surah al-baqarah kita adalah dengan inna ataina gitu tak usah kita kira rokok kadar lama rokok nabi ni sama sama lama dengan kadar yang maklum nabi ambil untuk baca surah al-baqarah kita padan dengan subhanallah Rabbil al-azim tiga kali. Sambil Allah uliman hafidah, fatihah pula lagi sekali. Surah pula lagi sekali. Rokoh pula. Bangkit, Sambil Allah uliman habida baru sujud. Dua antara dua sujud, sujud. Bangkit pula pakai arah kedua. Fatihah, surah. Rokoh. Sambil Allah uliman habida fatihah lagi. Surah lagi, Rokoh lagi. Sama Allah, Huliman Hamidah, lagi baru sujud. Dua antara dua sujud. Sujud, bangkit, tahiyat akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasal apa disuruh tu? Pasal kita satu, mengingati kebesaran Allah. Yang kedua, syukur kita. Pasal Tuhan tetapkan lagi planet ni pada dia. Within second, tetap dalam satu second saja. Ketik dia boleh dia teluk dia berlain dia dia melangkah satu planet lain. bercerai-berai satu dunia berlaku kiamat maka cerita planet berbezaan untuk dibawakan di tempat dia ni menjadi sumpah Allah dalam Quran ni yang kita baca ni dia kata fa'la oksimu bima ra'i annujum maka kusukah dengan segala tempat jatuh bintang atau hurufnya kata ibnu abbas dikehendak jatuh bintang itu Yang turun quran daripada ruh mahfuz ke langit yang atas kepada malaikat maka membahagi atas jibril dalam 20 tahun dan membahagi oleh jibril atas nabi daripada 20 tahun Yang itu sikit-sikit ini satu satu pendapat yang dikeluarkan oleh kita abbas Muslimin dan Muslimah yang di Allah Swt. Firman Allah Wajallahul Kasamun, lau taalamun amin. Dan bahwasanya sumpah dengan jatuh bintang itu, sesumpah sesumpah yang besar, tidak? Allah sumpah dengan nawait almu. Tentang lanunan bintang-bintang ni semua ini satu sumpah besar yang benar tu semua yang boleh kontrol Allah saja. Amerika ada NASA lah, N A S A. Dua kajian tentang angkasa lepas dan sebagainya, NASA tak boleh kontrol perjalanan matahari, bulan, bintang tak boleh. Dia cuma boleh kaji aja. Dia boleh tahu dia ini nak pergi mana, dia nak tinggal di mana, dia boleh tahu dia, dia nak pompah tak boleh. Macam apa? Yang kontrol perjalanan ni semua Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja. Maka dia satu benda syak. Dan saya bagi mesejkan apa yang minggu lepas. Sebelah habaq tentang email, juga macam tu. Dia nak bercakap tentang ramalan, nas nas. Tuan, Tuan pernah dengar yang kata Nostronomus ni siapa dia? Nostronomus ni satu orang Perancis Satu orang Perancis beranak tahun 1503 Lima hafif tahun dulu Tahun 1503 Nostronomus ni Asli orang Yahudi Kemudiannya fa' dia masuk Christian Catholic dia ni budak seni, budak bijak naskara kena seni budak bijak masuk universiti, lepas itu universiti kena duduk. bukan dia kena buang tak universiti kena tutup ini cerita naskara tu budak bijak hari. kemudian dia jual ubat daripada satu orang yang jual ubat sampailah satu hari dia mencipta ubat ubat yang menjadi vaksin kepada penyakit wabak macamlah lah h 1 wabak dia bukan sahaja epidemik, dia dah jadi pandemik. Wabak. Yang vaksin dia ubah kepada isu 1N1 ni tersekerja. Dengar kata ujung tahun ni baru pulang. Ubat tak ada. Ni penyakit isu 1N1 ni tak ada ubat. Vaksin dia ni Australia Australia nak buat tulang vaksin dia ni Disember tahun ni. Ujung tahun ni baru nak keluar vaksin dia. Ubat bukan ada. Tuan-tuan tengok, Tuan-tuan hantar main penyakit ni manusia lembut lutut. Dia hantar main penyakit tak ada umat nak kira oh, penyakit tu. Oh. Ujung tahun ni baru ada, itu pun kalau benda ni terjalan ikut jadual ujung tahun baru boleh ada. Kalau apa-apa jadi mungkin tak tahu ni. Eh. Nostum-nostum kulak Bransis yang kena ternik ni Dia yang mana jual ubat Akhirnya dia menjadi satu orang yang boleh mencipta Satu ubat, satu vaksin untuk penyakit berjangkit Yang kemertiannya Allah nak tunjuk kebesaran dia Bini dengan dua anak dia mati dengan penyakit berjangkit Dia orang yang mencipta vaksin untuk lawan penyakit wabak Bini dengan anak dia mati penyakit tu mereka kata, bom ular, mati kena pergi ulang. Mereka orang kata, kata pakar betul jantung, mati sakit jantung. Mana ini jadi? Dalam kehidupan seharian jadi? Bukan ada apa? Juhadjat nak bagi tahu kepada semua orang, aku pegang kuasa paling besar. Pakar betul jantung pun, aku boleh mati sakit jantung. Muslimin dan Muslima, yang dirahmatkan Allah sekalian. Kementerian, dia ini kecewa. Kementerian, Kadang kita manusia ni bukan ada apa-apa dia tak masuk dalam kunisila, dalam rekodiman. Bukan tak masuk tapi duduk tengok kita manusia ni apa salah dia kita tahu si dia ni siapa ni. Namun dia besar pun dah. Hidup di Malaysia pun sudah penting ni. Paku ni dalam dalam ekro channel 2012 puluh dokumentari dua. Keluar cerita apa dia ni. Manusia ni dari mana jual yang ubah, jadi orang yang mencipta apa satu vaksin untuk penyakit berjangkit. Bila bini anak mati, dia ubah profession Dia jadi tukang kilik yang uh, Apa Borosko Di situ dia kilik, nasi ubaran, itu apa semua dia, dia dia ubah profession dia, dia jadi bila itu Dan daripada macam-macam uh, report yang keluar tentang dia ni Perlunya dia dah buat ramalan, buat kilikan, jadi dalam jual Tilihkan ramalan dia ni 6,338 Yang terpanyakannya tak jahit <laughs> 6,338 ramalan dia buat dalam dunia ni Tapi kebanyakannya dia tak jahit Tapi ada yang jadi Dia kata ni koinsiden Kebetulan jadi Dan benda tak jadi ni benda besar-besar Maka kerana tu nama dia jadi meletup dan terkenal apa benda di antara benda yang dia ramal ni, yang kemudiannya dijadi ni, apa dia? Di antara yang ni saya buat reka Di antara dia, dia teka, kata satu hari, ni dia teka di Maafin seluruh. Dia kata satu hari, dia kata Islam akan menakluk Eropah. Masa dia teka-tik jadi begini. Kemudiannya apa jadi dosa? Kerajaan Islam Osmania masuk dalam Europe dan memuasai Eropah. Jadi tekaan dia tu kebetulan betul. Orang kata ini ah nostrum besar tami, betul. Dia teka tentang Great Fire of London, jadi kebetulan. Dia teka tentang kemunculan Napoleon Bonaparte, jadi dia teka tentang kemunculan Adolf Hitler di Jerman, jadi kebetulan, kebetulan dia tekok dia tekok dia tekok jadi Sehinggalah dah semua apa lagi hadiah tekok nampaknya mungkin tiga lagi tiga bulatan tentang bila cari cari cari cari, cari baik semua semua di antara senarai nampaknya lebih itu dia ada tekok nak jadi revolusi di Perancis, jadi dia ada tekok tentang world war tentang perang dunia, jadi dia ada tekok tentang bom atom nak jatuh di Hiroshima, Jepun, jadi dan dia ada teka tentang apa nama ini ada dalam buku-buku kemudian yang tokoh hai balik buku lama dia ni buku teka ramalan dia ni di antaranya dia meramalkan menjelang abad 20 dia berkata, ada satu orang puteri yang terkenal di Great Britain akan mati princess diana mati tahun 1997. Sebab dia ada teka lagi tentang world trendsetter yang sampai tahu pihak empuh tu ada dalam senarai ketahan dia bila kata macam itu jadi orang duduknya seram sejuk tadi maka sebahagian daripada orang yang buat kajian tentang Nostronomers ni sebahagian orang yang buat kajian tentang dia tentang tekaan ramadhan dinikkan dia sebahagian daripada mereka ni tapi kita tahu dia berkata Nostronomers is the prophet dia berkata dia nanti dan sebahagian lagi kita buka gelaran dekat dia ni Nostronomers is the man who saw tumor satu orang laki, laki yang telah melihat hari esok. Macam mana gelaran yang sama membagi dekat Nabi Muhammad, ada orang bukannya. Nostrum dan Masri. Dan lagi satu tekaan dia, dia kata menjelang abad 21. Dia kata, dunia akan diperintah oleh satu orang lelaki. Dia kata, the man with the blue turban. Dia kata, satu orang laki, -laki yang memakai sotaan biru. Dia kata nanti saya tak pakai soalan mana ni aku lagi baru kata dia ni ni tak nak pangsa pergi jadi kelengkap muslim tuan tak nak muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah jadi banyak pihak especially pihak islam yang menyangkan nasional masri sebab tu lebih baik buat dia di mukaipat dia teka memanglah teka ni beti atau tak beti adalah nasib tenang beti bukan dia tahu dia teka teka beti beti ni Tuan-tuan berkata, kata ustaz ini, tak dia dia habis kuliah, pukul 9.30. Tengok-tengok saya habis 9.30. Biasa, itu itu biasa. Juga ada bermakna, tuan-tuan yang nak jadi. Kata ustaz itu, eh. Muslimin dan Muslimin, Rahmatullah. Satu email sahabat Allah. Dia kata ustaz, betul-betul ada satu hadis riwayat daripada Nu'ay bin Hamad. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada begitu dalam hadis Nabi kata akan berlaku pada satu masa dalam bulan Ramadhan lima belas hari bulan Ramadhan itu jatuh pada malam Jumaat. Penuhnya adalah hadis riwayat daripada Nuaim bin Hamna. Dia kata akan berlaku satu bulan Ramadhan itu malam lima belas Ramadhan itu jatuh malam Jumaat. Kalau berlaku berlalu Nabi kata akan terdengar pada malam tu akan terdengar satu suara keras malam tu satu dunia akan dengar satu suara keras yang boleh membangunkan orang dari tidur dan boleh menjatuhkan orang yang sedang berdiri kuno ada hadis tu dan dia kata kalau berlaku berlalu kalau berlaku lah bulan puasa yang malam jemaah yang lima belas, jatuh pada barang jemaah. Kalau berlaku-berlaku dan dengar seorang tu. Masing-masing kena ulang sebut di mulut. Subhanal malikin kudus. Sebut ke macam tu? Siapa subuh ke tu? Selamat dia. Kulun dia. Hadis ke macam tu? Seseorang yang tak mimpil, dia kata, Ustaz, tolong cek, kita betul ke benda ni. Kila saya cek-cek, tengok ada dalam kitab Imam As-Suyuti. Fil-ahadis Al-Mawru'ah. Cerita tentang hadis-hadis palsu. Imam As-Suyuti kata ada Dia buat umat hadis ni nuain ni, Hadis nuain bin Hamad ni macam itu punya hadis Dan kata Imam As-Suyuti Itu palsu, bukan hadis Itu palsu Bukan hadis Jadi benda ni itu berjalan Dalam masyarakat, ada yang dapat hidup sebejutan Dan ambil kalender tengok 15 Ramadhan ni jatuh malah jemaah ya, Kalau jatuh malah jemaah Dia pun nak prepare apa-apa tu padat Semua ni kabut dan ada benda berita ni ditengok dari segi kiraan bintang kiraan falak cik-cik tengok oh tahun 2012 lah 2019 tahun 2012 insyaallah di bulan Ramadan jatuh pada hari jemaah dia kata pada oh betul dia bolehlah jangan percaya benda kau makmul itu ha jadi tajuk kita sebut benda ni pasal apa dia nak bagitau kata ini soal besar Soal kata rendah nak jadi tempat urut oh, apa mahu pergi nak jadi macam-macam ini soal besar. Jadi orang boleh mengambil sempena perjalanan untuk nak sebarkan cerita-cerita palsu untuk nak jadi kau takut dengan cerita-cerita yang tak berhasrat. Nah, Muslimin dan Muslimah yang di Allah subhanahuwataala dia kata maka jika kamu tahu kalau jatuh bintang turun danil, ada ada wujud Tuhan yang memerintah perjalanan bintang dan sempurna segala hukumnya dan banyak rahmatnya maka setengah daripada kehendak rahmat Allah itu apa dia? dia diberati diberhati hambanya dengan kerja taat dan tinggal maksiat melainkan yang termampu dilakukan oleh hambanya dan menyatakan dunia dan akhirat kesempurnaan dunia dan akhirat itu kehebatan Allah subhanahu wa ta'ala di antara tanda rahmat Allah Allah suruh kita buat benda yang memang kita boleh buat Islam tak pernah suruh kita buat satu benda yang kita tak mampu buat. Islam suruh kita semayang sehari lima kali semayang fardu. Tak lewat? Boleh. Allah memfardukan benda yang memang kita boleh buat. Allah tidak pernah memfardukan satu benda yang manusia tak boleh buat. Islam memfardukan kita kursus semua dalam Ramadhan. Tak boleh kan? Boleh. Islam memperlukan baik-baik-baik perempuan baik, Mesti keadaannya itu tuara-rat susah jalan tuara-rat tak susah orang yang tak semaya, orang yang tak mau kosak orang yang sengaja tak mau tuara-rat bukan kerana perintah ulamah itu berat dia tak boleh buat tapi kerana bantah bukan kerana berat kalau nak rapat ketua-tua harita tak semaya 5 waktu ini kerana berat nak buka-buka misal sang mandor depan Tuhan itu kalau nak harap ke Tuhan dia kata, aku tak boleh bosa sepulah daripada tu, pasi bentuk ni terlampau berat. Mana maruak kita nak tahu? Kalau dia halak esok nak kata ke saya dulu bini saya, saya biar dia tak tutup awal. Pasal apa? bini saya, dia kalau pakai tudung dia migraine. Tuhan, kata tak pakai tudung tu, yang mana dia? Pakai tak migraine. Migraine boleh bawa gila. Tuhan tak pakai tudung ni mana rabul ayy bi paket tu jadi migraine dah. Islam tidak menurfudukan, memerintahkan umat dia, hamba dia, segala kuasa benda-benda yang tak mampu Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, "Innahu al-Quranun karim" di kitab Maklun. Hamid orang lihat tentang kehebatan Quran. Quran yang kita baca dalam mukadimah tadi cerita hebat dia ni dia sebut di sini. Tetapi Nabi la Quran yang khalil di kitab Bahwasanya kitab Quran itu yang diturunkan katah Nabi Muhammad SAW itu sesungguhnya kitab Quran yang maha mulia. Quran itu kitab yang maha mulia. Satu orang tak imil kan dia bawang ini. Kita terbakar di semua dunia. Sebab apa kita tu? Bobor meh apa semua bakal hampir bentul sampai tinggal besi ada ya Kursi-kursi yang sepanjang apa semua hamis sampai tinggal semata-mata besi Tengok-tengok dia atas satu balku Quran tak berjejah Quran tak terbakar hampir oh Tuhan dia timpah satu Tuhan dia Bomba bom, di padang, di padang, padang, padang, padang. Quran doa ada di bangku, bangku yang dah hami sehingga sehingga mampu ambil itu Dia ada tu di Quran doa ada kulit ada sedikit macam-macam ada kesan sedikit macam-dekat Isi dalam dojemel, dalam sana kok. Saja tuhan dah tunjuk. Ini kitab kita mulia Ni yang kita baca ni. Innahu la Quranul kari. Sesungguhnya Quran itu kitab yang maha mulia. Tersurat pada kitab yang terpelihara jangan sebut Fi kitab dimaknul Quran ini ada di dalam kitab yang terpelihara bahwa banyak dah kawangan musuh Islam yang cuma nak pindah nak tambah perkataan nak pindah balik dan sebagainya nak bagi Quran ada ini Quran yang tidak jenuh Quran yang tidak asli gagal buat dapat dapat print dapat sebar dapat pak orang datang. Terus buat satu pengumuman, tolong siapa yang memiliki Quran cetakan daripada sekian-sekian apa semua, terus hantar baca Quran tu ke satu pusat di sini. Pasal Quran itu ada salat cetak. Tak boleh buat. Ada usaha apa? Tapi tak boleh. Pasal apa? Wa inna dahu la azizun. kata kami pelek Allah Quran yang kami bawa turun ni. Ini kehebatan Quran ini Iaitu Dia adalah maha Ataupun luh mafud Maka makna Mulia Quran itu Ialah Di antaranya Tidak jenis Kita membaca Di antara tanda Kemuliaan Quran Tak jenis kan, kan. Kita habis-habis Semangat sepuluh Balik ke rumah saja buka kerempan Kita dengar bacaan Quran Sedang kan. kan. Sedang Sedang Hati ini kita Pasu Rasul tak jemu dengar bacaan Quran. Di ke Madinah ni bila poso ni kalau siapa pergi buat umrah Allah. Akbar tak pernah. Duduk pun duduk lobby hotel tu duk bunyi dah sudai sebaca, duduk benar dah syuraing baca, duduk dengar dah al-akasyi baca ni nama-nama qari di Saudi. Tu lalu-lalu kereta tu duk bunyi ni bunyi apa tuan-tuan? Kuch-kuch hotel ada bagi muka. Tak ada tak ada. Tak ada. Madinah ada khayyadun kibarat apa ke? Cantik-cantik ke? Tak ada apa, -apa. Madinah ni apa dia? Quran. Pindah dia Quran. Kenapa kita orang-orang bangga Quran? Nak balik, nak naik tangga hotel Quran. Maka Quran itu dia diantara tanda mu'jizah dia apa dia? Tidak jemu, lidah membaca. Dan tidak jemu berdengar mendengar. Orang baca pun tak jemu, Orang dengar pun tak jemu begitu Hati menjadi suka dengan Quran Kita dengar tu. Kita terima Quran ni. Satu orang yang di Malaysia ni, cakap bila cakap pasal Islam, dia cakap pelik-pelik dan sebagainya, dia pun nak dia. dia pun sampai dekat di sana, sabuk je, ubah putih, nabur pun dia pun kita berjumpa pada diri dia, tak boleh pakai redut-duk pun kita ingat dia tak hati pakai jubah kita pergi di sana, tengok, eh, tira pun jubah juga macam lain pun tak pakai sebab dia harap dia bukan lain di dia pakai jubah dia pakai kita tengok dia pasal orang tak berjanji lagi. segi olah, dia tengok, dia punya bukti ni, tengok lagi sekali, dia punya tapi dia pakai jubah, dia pakai tepi haruki apa? pasal environment yang ada di tanah tu persekitaran yang ada di tanah tu satu persekitaran yang cukup baik dia pergi sana dia ikut saya ada ambil gambar kita saya ambil gambar kita sedara saya di Umrah 24. dia pergi dengan Ustaz Batrul Amin Dr. Batrul Amin duduk hotel belakang, saya duduk hotel depan ni Ustaz Ismail Kamu setanipun Ya Syekh Samzuri Dia kata Eh ada mana Saya kata Ada di Makkah Saya kata saya Saya berada di Muka juga Dia berada di Muka Dia berada di hotel mana Saya kata Oh dia kata ada berada di luar Saya berada hotel belakang sikit Saya dah tunggu Saya berada di Muka Kalau boleh Kalau kita baca raja Kita berada di Muka Kita tengok jumpa Kita berada di dia pun jumlah Amistus Dia pun pakai jumlah Yang sebelum ni dia tak bisa pakai Tapi bila Allah sempat dah buat Kalau ubah hati dia Jumlah menjadi satu pakaian Yang dia akan sedia senesak Bila pakai jumlah Sudah. Saya tengok bola Yang berjaya apa pivi ekonomi kerajaan ya? pivi tapi sikap susah tu pakai jelah. Tak usah pakai be. Jumlah satu yang kekal tak ada nanti gemang dengan dia tu. Bila sampai sahabat yang dirahmati Allah ini. Jadi kita cerita kat apa? Tempat itu tempat baik. Tempat baik ini dia apa ciri dia apa dia? Tempat yang Quran selalu bunyi. Quran selalu ini baik jadi kalau siapa bergantung dengannya yang ini bergantung hati dia dengan Quran dapat hidayah dia tak yang Quran berada dalam hati dia orang ini dapat hidayah okay. tentu pun yeah. dan kalau siapa berdanggung daripadanya yang ini daripada Quran dapat susah dia siapa yang ambil Quran lepak pergi belakang tak boleh pakai Quran sesak tentu, tentu. sesak begini firman Allah al Maka tiada sentuh akan dia Tidak boleh sentuh akan Quran itu Melainkan oleh segala orang yang suci daripada hadas Yang ini dengan ada wubah Ini yang layak yang menjadi dalil Tapi Quran, makhah Quran yang digunakan pegang kenal yang semuanya Pasal apa? Pasal mulia jadi Pasal apa? Pasal dia salam Allah kata-kata Allah itu doa dan rukuk. Maka sebagai tanda ta'zhim, tanda kita membesarkan kalam Allah, Quran itu kita kena bersih diri. Bukan sahaja bersih pada hadis besar, bahkan bersih pada hadis kecil. Kita kena ada ayat sembahyang, bawa kita berpegang dia sebagai tanda hormat kita kepada ini Quran subuh. Maka khata dengan makna sedah, yakni jangan kamu sentuh akan Quran melainkan kamu bersuci dan kata semua ulama makna yang tiada sentuh itu tiada memandang kepada roh mafuz yang tersurat Quran itu mendangkan malaikat Allah itu sudah benda lain Firman Allah, tazil min rabbil alamin tuju Quran itu daripada Tuhan Rabbul alamin Quran itu kan ya itu awal waika awal huwa arab jamiliah dipakai Nabi Muhammad alaihi ni, wahyu ada kata Tuhan dan tak maaf ada untuk baca ni dia perkata Muhammad Rasul. Yang kematian ni buat karya musyrikin maka cari sastera dan alat yang paling pandai sastera soh bicara nabi bila dia sampai sahaja di tempat Nabi SAW mengajar Quran ni sampai sahaja dia dengar-dengar bacaan Quran yang dibaca oleh Nabi SAW tujuan dia pindah lawan dengan Nabi tak jadi lawan balik, pergi jumpa balik dengan dia-dia apa dia kata? dia kata apa yang aku dengar itu bukan cakap manusia dia kata itu cakap lain itu bukan umur manusia. Itu mai daripada Tuhan yang mencipta manusia. Begitu. Hari ini dia, dia mensahihkan kata Quran itu bahasa dia cukup tinggi dan dia ni tanzilun mir alamin. Turun daripada Tuhan Rabbul Alamin. Kemudian Tuhan tanya, "Apa bihadzal haditsi antum muzjidun?" Maka ada dengan Quran ini, kamu menentang, kamu menghina, kamu mendustakan dia. Quran yang begini punya mulia, yang Allah yang buat turun ada tahapan lah, terikih Quran ni. Boleh tak tu Tuhan, hari ni kita kata, hari ni kita bercakap. Kita kata Quran ni betul betullah, memang kita suci, Tuhan buat turun, aku tak nafi benda tu. Tapi masalah lah ni, kita ni lah ni, kita duduk zaman moden, boleh Bolehkah kita nak pakai Quran yang turun seribu pak kita dulu? Bolehkah cakap dulu Azhar? Tak. tak boleh Kalau cakap begitu maksudnya apa? Maksudnya dia kena jawab soalan Tuhan Adakah berapa hadis hadisi Adakah berapa Al-Quran ini Kamu nak lelakih? Kamu nak inuh? Kamu nak kemah? Kamu nak buat bira ini jadi Al-Quran Begitu nah, Muslimin dan Muslimin rahmat, jawab, ya. Firman Allah Al-Quran ja Al-Rizqahum Al-Nakum Tukadribur dan kamu jadi kamu jadikan ganti agar rezeki kamu yakni hujan itu kamu dujakan Allah dengan terang kan? Tuhan kata aku buat ukuran seorang sahipul jadi tiba-tiba aku buat Quran macam ni aku hina Quran patutkah Tuhan kata setelah aku bagi rezeki dekat aku aku bagi hujan, hujan dia rezeki aku bagi rezeki dekat Allah aku, aku balas balik rezeki yang aku bagi itu dengan aku menolak Quran yang aku buat itu itu so, Huh? Tuhan beri dekat kita rusih Bukan ayat ujian saja Makan, minum kita hari-hari Kebahagiaan hidup kita ni Yang kita duduk kecahlar ni huh? Apa juga yang tu ada ni. Boleh seduk udara Boleh duduk nyawa, menapai Sehat, tak sakit dan sebagainya Semua ni Tuhan beri kat kita Kita tak terima kat tindakan Kita minta tak korang ada Tuhan lagi Boleh kita buat kita itu tu, Tuhan saja kemana roh keluar unda اذا بلاءت الخلق ما Tuhan tahu caranya dia kata maka apa kerana apabila Ros sudah sampai di Al-Qur alqom yakni nak mati ketika kamu nak mati wa antum hi laid dan kamu pada ketika itu Yang ni ketika nak mati itu kamu memandang memandang sekalian sahaja Menjadi, Kerana kamu tiada boleh menghadap kepada Allah Tuhan kata baik lalu terjadi kalau betullah tak kau pakai Quran Waktu aku nak tarik nyawa, waktu nyawa aku tarik dah sampai di ulfuh, dah sampai di ulfuh. Cepat anda tak wang tak halang malaikat daripada buat pulau puik. Pasal apa? Mula memandang tu sahaja malaikat nak campur nyawa, pasal apa tak lawannya. Kalau Quran yang aku buat cukup dia nak lawan, tak lawan malaikat putusan aku ketika dia nak cabut nyawa tu baru malaikat bawa utusan Allah ini keluar ini kalam Allah yang kalang Allah, mana tolak malaikat utusan Allah, kalau tak ada lawan macam mana nak lawan apa orang nak mati dia lah tu sikit lagi nak ambil tu nak keluar tu awak tak tahan kan, aku tahu macam ni eh, ambil balik kata kak malik kat tu kalau cengih tengok kita ni ha? kata ambil ambil balik yang hamil apa pak? aku hamil lagi, hamil boleh? tak boleh jatuh duduk? tak boleh, enakkan kalau aku tak boleh abadah dan inilah maka Allah sepuluh mengerti dua koran Tuhan tidak akan melihat jika balapan di rahsulku maka apa kebalan? Apa bila rahsulah Tuhan tidak akan melihat dan anda tidak izin tanggul dan kamu pada masa itu memandang malaikat anak yang kamu yang kamu itu memandang dia kenapa pada masa itu kamu tidak layak kehendak Allah kamu tidak mau menolak kehendak Allah untuk mematikan kamu apa bagaimana kamu baca Kata tak kamu mati lagi. Dia kata kerana apa? Kerana kamu tiada kuasa. Maka kekuasaan itu adalah bagi Allah semata-mata. Dia kata. siapa? Tuhan Tuhan memperolehmu. Tuhan, Tuhan. Tuhan nak bagi jadi kita, kita tak boleh kata tak mau. Tuhan nak bagi mati kita, kita tak boleh kata tak mau. Dia nak bagi jadi kita, kita jadi, Dia nak bagi kita mati, kita mati. Itu yang kata Tuhan yang kata Allah Tuhan Robul al Alamin. Dia macam tu. Maka hendaklah kamu beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasulnya dan berimanlah dengan Quran kitab yang diturunkan. Hmm. Tapi yang tahu macam tu? Terimalah Allah sebagai Tuhan kita. Tapi ya kita didoa rizina biladillah dan wabil Islamilina wabimuhammadil Nabiya wal Rasulah. Doa rizanabi, doa, doa, doa, doa yang mafturah. Doa yang sabit daripada bacaan nabi masa hidup. Robina bilahi Roba. Kami rela Allah menjadi Tuhan kami. Wabil Islam bila kami rela Islam menjadi agama kami. Wabil Muhammad Nabi yang Rasulah dan Muhammad menjadi Nabi dan Rasul yang dihantar Allah kepada kami. Baca itu nabi baca. Maka hendaklah kamu beriman dengan Allah dan Rasulnya dan beriman dengan Quran. Kalau Allah walaikun aqabu ilahi min kum, walaikin la tu biciro. Dan kami yang di Allah subhanahu wa taala telah berpihak kepada manusia Daripada kamu sendiri. Jadi kamu tidak lihat Agar segala perbuatan Allah yang di mana kur memutuskan akan urat kamu dan mengikhluk mengari akan ros kamu sikit sikit sehingga sampai kepada seluruh. Maka dia ambil oleh malakul maut itu Ketika itu Kamu hanya memandang kerjaan aku Dan kekerasan aku Dia tak bagi kamu sesuatu Untuk buat apa-apa Juhan -apa. ha? Aku hantar oleh malaikat Adalah hadis Adalah hadis Hadis riwayat muslim Hadis sahih Cerita kata orang yang mati Nampak malaikat ini Adalah hadis sahih Riwayat Imam Muslim cerita Kata orang oh, yang nak mati ini Dia nampak malaikat main Ada orang yang nak mati Dia nampak malaikat main Berpakaian serba putih Mereka kata lah dia Bahawa dia orang yang baik-baik Dan ada orang Nabi kata yang dia nampak malaikat main Pakaian serba hitam Dalam hadis lain dia kata Azraqan Pakaian dia kebiru-biruan, biru-dablu, azraqah, dia nampak malik amai. Maksudnya apa dengan kita? Saya, Tuan Tuhan semua dan semua yang dah mati, dahulu akan mati si isu Akan nampak apa yang Nabi kata. Sedikit, dia nampak mati, dia nampak Dia nampak Nabi kata, Ida syafasan basar. Apabila mata sudah tepat Tengok satu benda Syahasal Ini maksudnya dia Tengok macam lekak Dia tak tengok perikanan lah Syahasal basa. Bila mata dia tengok tepat Malikah maizah Masa tu dia tahu Kalau maizah berpakaian sebuah putih Adil dia berhenti lah. Alhamdulillah Alhamdulillah Al-Nuburah Allah bagikan tapi kalau cuba pakai yang untuk hitam, azraqan aswadani, azraqan hitam, hitam kebiru-biruan. Tengok tu dia tahu lah. Habislah aku nak minta tanggung tak ya? boleh Muslimin dan Muslimah yang dirahmat dia. Benda yang nanti sebut tentu kita akan lalu. Tentu memilih untuk percaya malam ini. Tentu memilih untuk tak percaya malam ini tidak membawa apa apa kepada apa hal yang jadi dia tetap akan jadi macam tu cuma kalau tuan-tuan pilih untuk percaya kebaikan untuk tuan-tuan pilih untuk percaya rugi besar untuk tuan-tuan benda tu tetap jadi macam tu muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian firman Allah Subhanahu wa ta'ala falau in kuntum ghairam madinin tarji'unha in kuntum shadiqin maka apa kerana jika ada kamu itu tidak kena balasan sekalian kamu kembalikan dia yang roh itu sampai ke hukum kembalikan dia balik ke jasad kamu jika ada kamu itu benar sekalian yang ini jika kamu meniak-iakkan bahawa tiada hidup lagi selepas daripada hari kiamat untuk kena balasan maka kerana aku dia ada kamu kembali atas roh itu. Suruh roh dia yang dah sampai ke hukum itu. Balik ke tubuh balik. Supaya jangan kamu mati. Tuhan dia ulang dua kali lah. Dia tak puas lagi. Dua kali lah dia ulang. Dia, dalam ayat dia kata kalau betul yang tak mahu nak terima aku sebagai Tuhan. Tuhan kata. Kalau betul yang tak mahu nak terima apa yang Allah kata dalam Quran tu. Kalau betul yang tak percaya menari. Tuhan kata baik lari menjadi Ketika aku hantar malakul maut. Maka tak mahu Maik untuk cabut yang mahu Kamu tak lihat, Jangan bagi yang mati Tuhan kata Kalau kamu boleh buat macam tu Kamu boleh Sebab aku sebagai Tuhan Begitu Jika kamu benar pada kata kamu Bahawa tiada hidup lagi Bagi yang mati pada hari kiamat Maka maknanya hmm, Kamu tiada kuasa Jadi perkataan kamu itu dusta semata-mata Perkataan Allah jua yang benar Dia ya lak bila la, apa jadi mati seperti juga manusia ali Orang bi ma'lumat din qul wa la khulmati ya dakhtar manallah fa an-na'ma fa an in kana min al-muqarrabin fa rawh wa rihan wa jannatul 'ain 'ani dina dina menuju maksud dia kata دينا, دينا mungkin, mungkin, apa dia katma ke azabun jika ada mayat yakni orang yang mati itu daripada orang mukarrabin dengan allah kalau yang mati itu orang yang raksa Yang dekat dengan Allah hmm. Maka baginya kesenangan Baginya ruzqi yang baik Dan syurga jannah tu naik kata kepada dia ni orang baik Orang yang mukarrabi Dekat hati dengan Tuhan Apa-apa pun Allah Apa-apa pun Allah apa apa pun Allah, Doa ada dalam diri dia Maka orang yang macam ni Tuhan kata aku tak kata apa Bagi dia ni raw Aku bagi kerehatan pada dia dia mati masuk kubur, aku lapangkan kubur dia, rehat bagi dia. Wal rihan, aku bagi dekat dia wangi-wangian, kubur dia wangi. Wa jannatul 'ain, aku bagi dekat dia, syurga an-na'im. Tuhan dia macam tu Aku apa semua. Kau percaya? Kalau ikut aku, aku bagi baik-baik Tapi kalau hang bantah aku, aku ada sedia yang sesuai dengan bangkang kau. Nah, muslimin la muslimat inna rahmatullah sema. Maka makna muqarrabin itu ialah orang ia yang hampir dengan Allah. Hampir dengan junjung segala syubuh dan menjauhi segala keburukannya. Dan hatinya gada lupa pada Allah. Maka itu adalah darjah para anbiya dan para auliya Hati dengan Allah ta'ala admod dengan pemerintah bagai dia silap dia tulis wa imma in kana huwa amna bagi wa amna in kana min ashabil yamin fasalamu lak min ashabil yamin jika ada mayat daripada segala orang yang terima suratan hari kiamat dengan tangan kanan oh, kalau orang yang mati dia orang baik-baik yang esok ni dia akan terima rekod dia dengan tangan kanan maka salam bagi engkau daripada segala saudara engkau yang sama-sama terima surat dengan tangan kanan. geng yang mukmin, yang matinya mukmin ni yang bangkit di masyarakat duduk sama-sama dengan mukmin. Depa sama mereka salam saling memberi salam salamualaikum salamassalamualaikum maksudnya hal selamat jadi pun kata hal selamat semua mereka duduk dalam keselamatan begitu dengan selamat daripada Razak Allah. yakni orang yang Terima surat dengan tangan kanan Beri salam mereka itu setengah Kepada semua. Ya, sama-sama itu sama-sama Beri salam antara satu sama lain Penyukarkan masing-masing dengan dapat selamat Wa ammah in kana Minal mukadzibin Minal mukadzibin Dan ada pun jika Ada mayat itu Daripada segala orang Yang dusta Nabi yang ini sesuatu galah dia kata faluzudud min habin wa tasliyat maka baginya tempat duduk ataupun hidangan baginya di akhirat esok ni daripada hidung hamim yang di ayang yang salah ada dunia bantah juga sana esok dah ada, dah ada dia buat ambil satu satu bentuk cecaya nama dia hamim dalam hadis Nabi kata Hamid adalah leburan tembaga cahaya. Tembaga lembuk boleh jadi cahaya kena minum yang dulu. Dalam ayat Zaid Tuhan Hajiqah bila dia main nak minum buang main dekat muka dia, yashwil wujud lubuk segala di sini muka ini. Belum telat lagi Hamid ni belum telat lagi baru buang main ke muka wah wah panas itu kena muka ni ia suir wujud, luap isi muka orang itu dah Minum juga orang itu begitu saja tu Itu Tuhan kata aku akan balik kepada orang yang mati dia dalam keadaan mukadzilin amali, mati dalam keadaan mendustakan Islam. Tak mau pakai Quran, tak mau percaya hadis Mendustakan Islam Abbalin, bahkan sesak dia Masa dia mati tu. Aku akan bagi hidangan minuman ayam hamil Dekat dia Kemudian daripada makan zakum Maknanya kita baca dalam ayat awal itu Lapak Bila lapak, dihidangkan kepada dia Buah zakum Buah zakum ni bila buah dalam mulut, bulut Tengah tak bunyi nak telan tak boleh, bila buh bulu dia duduk sengkang tadi, dia tak mau masuk. Bila nak nak telan tak boleh duduk sengkang ni, malaikat buat may hamin pula. Nak minum bagi lepah guna hadusan buh tu. Berlatuh may tu muka, isi muka. Minum, minum bukan kita lepah hamin tu. Bukan kita lepah zakum tu. Habis loroh segala isi buruk dia. Tentuan, ni kita dulu baca ni Quran. Dan Tuhan nampak kita, kita, kita, kita lalian ya, ni. Ya. Tuhan telah berkata. Maka ajaran kita adalah untuk memilih nak percaya atau tak percaya. Muslimin dan lah, Muslimah. yang rahmat Allah sekalian. Dia kata dan apabila minum cejah jahiin ni kemudian daripada makan zakum dan terbakarlah ia dengan neraka yang bernama Jahim. Dan kenor macam tudah lempang gula masuk dalam neraka Jahim. Azab azab pada azab azab pada azab. Atas pada azab. Dia kenal macam itu Inna hadha lahuwa haqqul yaqin Bahawa saja ini Tuhan adanya aku cerita-cerita semua ni Yaitulah yang sebenar Lagi yang yakin Tuhan abang Ni Ni ha, aku doakan panjang dekat antara ni semua. semua Semua benda ni Inna hadha lahuwa haqqul Semua benda aku habang ni Haqqul Benda benar, -benar. Al-Yaqin Bahkan dia adalah satu benda Yang pasti jadi Bukan aku berlarut dengan dia Hakkul Yaqin Benda dia betul Bahkan tentu jadi Kalau orang dengar tadi aku cerita pasal orang yang bukan zibinah zazin Orang ni isu di hari akhirat akan kena makan zakum Akan kena minum hamil Akan kena lempak dalam merasa jahil Maka benda itu semua hak benar-benar Al-yakin dan benda pasti jadi Terang-gadar Bahawa ini iaitulah benda sebenar Lagi benda yang pasti yakin akan jadi Tiada sya'k padanya Fasaddih bismi rabbikal azim Maka ucaplah tasddih ulimu dengan nama Allah Engkau Yang Maha Masyarakat Bila anda dengar tu Fasaddihi Bismillahirrahmanirrahim Subhanallah kita sebut Maha Suci Allah Subhanarabbiyal azim maha suci Allah Tuhan yang maha besar. Tuhan kata Tuhan tentu akan buat benda dia kata dengan bahawa dikatakan subhanarabbiyal azim. Ada kata maha suci Tuhan yang maha besar daripada barang yang ada layah daripada sebarang kekurangan. Nah, wallah. Lepas ni insya-Allah kita masuk surah al-hadid surah al-hadid surah al-hadid makkiyah jadi pada siapa yang meramalkan kuliah habis bila tak takbir kita habis 9 24 eh <guluh>, wallahu a'lam suka wa teramal ni dia boleh boleh takbir insyaallah nanti kita akan tengok surah al-hadid dalam al-hadid makna besiri hadid makna besiri so dalam surah al-hadid ni al hadith ni surah yang turun selepas daripada surah al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardh zilzalah Itu dia bagi surah al-Zalzalah. Lepas turun surah al-Zalzalah dia turun surah ini, al -Zal surah, surah al-Hadid. Isi kandungan surah al-Hadid ni dia nak cerita tentang orang munafik. Keadaan dia di akhirat. Orang yang di atas dunia ni dia munafik. Mulut kata Islam, kata beriman tapi perbuatan hari-hari lawan Islam. Akhirat aku nak jadi kera. Yang kedua dalam surah Al-Hadid ni dia dinamakan Al-Hadid. Macam apa? Di antara ayatnya menceritakan tentang tujuan Allah cipta besi. Entah kalau dalam dua minggu ni besi naik double ni. Jadi hati-hati dengan besi tutup main hole depan cicu pula mulakan ni Naik double begini. Yang hari itu ni mahal. Tapi tutupan sampai jadi sekilo dua puluh. Masa sekiru dua kupang tu, kalau tuan-tuan di tinggit tengah-tengah jalan boleh panggil empat-panggil tepi lah. Ya. Ni naik balik. double So, ayin jadi dua ayin. Dua ayin jadi empat ayin. Bila naik, maknanya apa? Hati-hati dengan bahan mesin di rumah. Dengan Al-Hadid ni kena hati-hati. <tuh>, ni banyak lah. Baik So Dalam surah Al-Hadid Allah cerita Di antara tujuan Allah cipta si. Kemudian dalam surah ini juga Allah cerita tentang apa Sifat bakhir Kedekut ni Allah mencela Orang yang bakhir Kedekut ni Tentang berlaku Kalau Nabi SAW Nabi memang Pemurah Tapi kata Aisyah Isteri Nabi SAW Aisyah kata Nabi lebih Pemurah Apabila Mayhulah Ramadhan Nabi memang pompa dia nelah. Tapi Nabi tu fikir pompa bila mai bola Ramadan. Okey, kita tak ada mana kemampuan. Tak ada mana kemampuan ada surau, kita. Ada surau kaum kita, ada masjid kaum kita, ada list minta dermo untuk nak buat iftar, nak buat majlis buka puasa dan sebagainya, boleh bagi 10, bagi 10. Kalau nak buat dekat bagi 50. Kalau tak boleh nak buang pula, macam kita, kita ni ada masalah banyak, sening pun kita bagi janji ada keluar. Sebab apa? Sebab itu anjuran apabila menjelang bulan Ramadan. Kemudian menariknya surah al-hadid ini juga di antaranya ialah kerana dia menyentuh tentang sifat rahmaniyah itu bukan e, ajaran Islam. Rahmaniyah ni maksudnya apa? Sifat. Apa anda kata rahmaniyah ni sifat terlampau sangat nak pegang agama ni sampai buang diri. Ah ha, itu dia panggil raqabani. Ya. Terlampau ni, terlampau dengan agama ni, sampai buang, sampai dunia tak tahu. Pertama, dalam taman apa ni semua tak duduk, dia duduk di gunung terai. Baru berkorma 3 biji, baru apa kali bukti hepaqabe wang, bila duduk di Gunung Jerat itu dia panggil Pak ar itu ditolak oleh juga dan kita akan bawa esok ni hadis cerita tentang beberapa orang sahabat Nabi diantaranya sahabat yang bernama Al-Bahili Al-Bahili dia pernah duduk depan Nabi dan Nabi menceritakan tentang kelebihan puasa Al-Bahili ni bila dia dengar Nabi duk cerita tentang kelebihan puasa ni Fafilat posa ni dia seorang kena karan. Uh, atau volpan tinggi. High voltage sebenarnya karan dia kena. Apa jadi? Selepas daripada tu, dia tak jumpa Nabi setahun. Dia tak jumpa Nabi setahun. Selepas setahun, dia main pula jumpa Nabi. Nabi tak kenal dia. Nabi tak kenal dia. Dia tanya Nabi. Al-Bahiri tanya Nabi. Hal ta'rifuni ta ya Rasulullah. Tuhan tak kenal saya kah? Al-Tarifu ni ya Rasulullah Tuhan, Tuhan tak kenal saya kah? Nabi tak kenal dia Dia kata, an al-bahili Saya al-bahili Oh Nabi Torek kata dekat dia Macam apa yang asap diri yang sampai macam ni? Al-bahili yang Nabi jumpa setahun lepas Semua okey Setahun kemudian Nabi jumpa dengan kuih, dengan cengkur, dengan biji mata Lepas dalam, Dan buat zuhud, hidup zuhud tabi tak apa siapa hang azab diri yang sampai terjadi dia beritahu kat Nabi ya Rasulullah terlebih saya dengar tuan cerita masa puasa ni start dia bila saya dengar tu sampai hari ni saya puasa je diam. Ah. Ha, Nabi tegur dia. Sebab apa? Sebab al-Bahili sudah mengambil sifat rahbaniyah yang melampau. Dan kita akan bawa insya-Allah selesa. Kuliah kita akan datang kandung nak jadi rezeki pula sebenarnya adapun ulama <SILENCIO> <SILENCIO> jadi nanti apa tuan ambil maklumat daripada pihak surah kalau dah, sihat tubuh badan kalau bagi 8 masa apa semua tak ada hal apa boleh sebelah boleh kita <SILENCIO> kalau tak mahu jadi dia jadi tuan perpater bahawa kuliah kita akan baca surah al hadis kita akan tengok apa sebab Allah menentang sifat rambani sifat melampau dalam ibadat kepada Allah ibadah tu baik tapi melampau tu kepada Allah. Kita akan tengok apa penjelasan Allah dalam surah al-hadid ini insya-Allah. Jadi saya memberi kesempatan di sini boleh adik-adik sebelum Ramadan, sebelum raya untuk mengucapkan selamat menyambut Ramadan al-mubarak, selamat beribadat sebaik-baiknya di bulan Ramadan dan geruan gede lo, Ramadan Saudi pun begitu. Dan tidak terlalu awal untuk ucap selamat hari raya. Nah, jadi saya minta maaf selama kuliah kalau saya ada silap salah sengaja ataupun tak sengaja ketika bahasa dan sebagainya itu adalah terlahir daripada lemah saya sebagai manusia nah kita tangguhkan dengan tasbih kafarat dan surah al-asr falaha alladzina amanu wa 'amilus اللهم صل على محمد في الأولين والأخرين وسل الله عليه وآله وآل محمد أنسانة أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد يوافر نعمه ويكافر منزيدا يا ربالك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله اللهم مرتاح علينا كلها العالقين ورزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين اللهم تبقئنا في الدين وعلمنا التأمين وأدنا سرارة في المستقيم اللهم أرنا العفار وارزقنا ورسونا اتباع وأرنا الضاطلة باطلة ورسونا جتنابا اللهم جعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعضه تفرق معصوما وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم